Egunon entzulego zierri. Pasaden igandean, denok, demokrazia mailanden hariketa, agaro eta ederenetarikoaren begirale izangira. Kaledonia begiak, bigarren aldikotz, bere etorkizuna erabakitzeko modu libre, legal, adostu eta baketsuan aukera okandu. Baina nola frantzez estatuan, 2008an, autodeterminazio e bat antolatu da. da. gainerat, bi aldiz ezetza garailea teratzen denean, irugaren bat ikusten da hemendik dik bi urteren buruan. Hemen, jendean hitzek, amesten dugun esenarioa e bilakatu da. Estatu gizon handi baten bolontateari eta metodoari esker. Asieran, ez zuen deus beretako desentralizazio kausa ezkontzeko. Etzen euskoal luna, ez da kortzikarra, baina paristarra. Lehenik protestanta, finantzen inspektorea eta gainerat sozialista. Hor dugu Michel Jokar jauna. 1200-1200 sortzean, franziako lehen ministro berri bezala, Kaledonia berria, 1200-1200 lauan eta lemuan estatusaren pogotatik landa, gerla zibilian kokaturik erezebitzen du. Eta maiatzaren bosteko UVA erasuarekin, emeretzi militante eta laun jandarma hil Bortizkeria bere gailurrean zen. Alta, elkarrizketa baten bitartez, bi etxaiek. Alde batetik, independenziaren aurkako burua Jacques Lafleur RPCR mugimendua eta bestetik, independentisten lidera Jean-Marie Chibau EFNKC mugimendua hilabete bat eta bi aste eta gero soilik, ekainaren hogeita seian, bakearen bide horria izenpetu zuten matinoneko akordioekin. Bakea sesedea, irudia historikoa zen. Main baten inguruan, parez pare, kanak popurua, kalos komunitatea, eta puntan, frantsez estatua partaideekin negoziatu da. Elkarren arteko Ai togpina dointasuna hartuz. Bere itzekin amaitzen dut. Bakea zeseidea. Usutan mitifikatua bainan irrealitate e gordinean alde bakareko bakerik estat. Ezin da chekulan bakarrik negoziatu. Milesker eta pasaigunon